Розділ восьмий. Багато снів і трохи роздумів. Аж ген надвечір прийшли Джіджі і Бепо. Вони залишили Момо в холодку під муром, ще й досі трохи бляду і стурбовану. Обидва посідали біля неї і почали занепокоєно питати, що з нею сталося. Момо, затинаючись, взяла переказувати те, що з нею страпилося. Слово в слово переповіла вона свою розмову з сірим паном. Поки Момо розказувала, старий Бепо дивився на неї дуже поважно і допитливо. Зморшки в нього на чолі поглибшали. Момо вже й скінчила, а він усе мовчав. Джіджі навпаки – Слухав дедалі неспокійніше. Очі його заблищали, як часто бувало, коли він вигадував свої історії. Ось коли, Момо, сказав він, поклавши їй на плече руку, ось коли настала наша велика година, ти вивідала те, чого ніхто не знав. І тепер ми врятуємо не тільки наших давніх приятелів. Ні, ми тепер врятуємо все місто. Ми втрьох, я, Бепо і ти, Момо. Він схопився на рівні ноги і простяг руки вперед. Він ніби вже бачив перед собою величезний людський натоп, що в захваті вітає його, свого визволителя. «Еге ж», – промовила Момо трохи збентежено. «Але як ми це зробимо?» «Що ти хочеш сказати?» – збуджено спитав Джіджі. -Джі. «Я хочу сказати», – пояснила Момо. Як нам зробити так, щоб перемогти сірих панів? Ну, бачиш, сказав Джіджі, -Джі, цього я, звичайно, ще й сам добре не знаю. Це нам треба гарненько обміркувати. Але одне ясно. Тепер, коли ми вже знаємо, що вони є і що роблять, ми повинні стати до боротьби з ними. Чи, може, ти боїшся? Мамо з віло кивнула головою. Мені здається, що це зовсім незвичайні собі люди. Той, що приходив до мене, був якийсь чудний. І холод такий від нього, а коли їх багато, вони, мабуть, дуже страшні. Я справді боюся. Гет. палко вигукнув Діджі. Справа дуже проста. Ці сірі пани лише тоді можуть робити своє чорне діло, коли їх не розпізнано. Твій гість сам себе виказав, отже нам треба тільки подбати, щоб їх розпізнали. Бо хто їх розпізнав, той вже не забуде. А хто пам'ятає, той пізнає всюди. Отож нам взагалі нема чого журитися, нам їх не страшно. Правда? – спитала мамо з сумнівом. А тож, сяючи очима, запевнив діджі. Бо ж твій гість був би не втік так стрімголов, вони бояться нас. Але тоді, – сказала мамо, – ми… «Може, їх зовсім не знайдемо? Може, вони кудись поховаються?» «Це цілком можливо», – погодився Джіджі. «Тоді нам доведеться вимити, виманити їх із схованки. «А як?» – спитала маму. «По моєю, вони дуже хитрі». «Нема нічого легшого», – вигукнув Джіджі, сміючись. «Вони спіймаються через свою жадібність. Миші ловляться на сало, а часокради спіймаються на час. У нас, бо часу досить». Ось ти, наприклад, будеш собі сидіти тут замість наживки і заманювати їх. А як вони прийдуть, от тоді ми з Бепо вискочимо із засідки і накинемося на них. Але ж мене вони вже знають, нагадала Момо. Не віриться, що вони спіймаються на таку наживку. Ну гаразд, мов Джіджі, на якого плавом пливли нові ідеї. Тоді ми зробимо інакше. Той сірий пан казав, що е, щось про ощадка сучасу. А це, певно, якийсь будинок, і стоїть він десь у місті. Треба тільки його знайти. А ми неодмінно знайдемо, бо я певен, що це зовсім особливий будинок. Сірий, зловісний, без вікон, здоровенний бетонний сейф. Він у мене просто ніби перед очима. А як знайдемо? «То війдем всередину, у кожного, в обох руках добрячі пістолети. Зараз же вертайте на крадений час, кажу їм я!» «Давно же нема пістолетів», – заклопотано перебила мамо. «Ну, то без пістолетів», – величав відповів дідже. «Так, вони ще душі злякаються. Ми аби тільки з'явилися, як вони в паніці накивають п'ятами». «Було б добре», – сказала мамо. Якби нас зібралося трохи більше, не тільки ми в трьох, ми б тоді ту ощадка часу швидше знайшли, якби з нами шукали ще й інші. Це дуже добра думка, сказав Джіджі. -Джі. Треба залучити до цього всіх наших давніх друзів і всіх тих дітей, що до нас ходять. Гайда зараз же до них і кожне хай повідомить усіх, кого знайде». А ті перекажуть іншим, завтра по обіді ми в сходимо сюди на генеральну раду. І вони відразу розійшлися. Момо в один бік, Бепо і Джиджі в інший. Коли старий з хлопцем уже чималенько пройшли, Бепо, що досі весь час мовчав, раптом зупинився. Слухай, ну, Джиджі, сказав він. Я дуже стурбований. Джиджі обернувся до нього. Чим? Бепо якусь хвилинку дивився на приятеля, тоді сказав, я вірю в маму. Ну ти що, зачудувався Діджі. Я гадаю, вів далі Бепо, я вірю, що це правда, те, що мамо розповіла. Гарно. Роз. а що далі, спитав Джіджі, не розуміючи, чого ти хочеш. Бачиш, пояснив Бепо, коли правда те що розказала Момо, то нам треба пильно поміркувати, що діять. Якби тут справді йдеться про зграю злочинців, то з нею не можна так собі, раз-два, ти розумієш? Якщо ми їм так просто кинемо виклик, то це може наробити Момо великої біди. Про нас я вже не кажу. Та коли ми втягнемо в це ще й дітей, то можемо підвести їх під небезпеку. «Треба добре подумати, що нам робити». «Е, що там?» – вигукнув Джі-Джі і -Джі, засміявся. «Ти собі з усього зробиш клопіт. Що більше нас буде, то краще». «Мені здається, – поважно мовив Бепо, – ти не віриш. Ніби те, що розповіла Момо, правда». «Що таке правда?» – відповів джі, -Джі. «Ти, Бепо, людина без фантазій. Цілий світ. Це небі довжелезна оповідка». І ми в ній дієві особи. Ні, Бепо, ні, я вірю всьому, що розповіла Момо, так самісінько, як і ти. Бепо не знав, що на те сказати, але його тривога аж ніяк не розвіялася від такої відповіді Діджі. Потім вони розійшлися, щоб повідомити друзів і знайомих дітей про завтрашню зустріч. Джіджі з легким, Бепо з важким серцем. Тієї ночі... Джиджі бачив себе у вісні як славетного визволителя. Сам він був у фраку, бепо в чорному сордуті, а мама в сукні з білого шовку. А тоді йому сім трьом почепили на шию золоті ланцюжки і надягали на голови лаврові вінки. Залунала урочиста музика. І місто влаштувало на честь своїх рятівників процесію з малоскипами таку Довгу і величезну, якої ще ніколи не бачили людські очі. А тим часом старий Бепо лежав на своїй постелі і ніяк не міг заснути. довше він думав, то виразніш бачив, яке небезпечне все це діло. Ну, звісно, він не покине Джі Джі Момо на він піде з ними будь-що будь, але він повинен, бодай, спробувати зупинити їх. Другого дня, о третій пообіді, руїни стародавнього амфітеатру сповнилися схвильованим гамором багатьох голосів. Хоча дорослі друзі Момо, крім, звісно, Джіджі і Бепо, на жаль, не поприходили, зате прийшло зблизька і здалека десь із 50 чи 60 дітей, чемних і безкітливих, малих і великих, Дехто, як, наприклад, дівчинка Марія з меншенькими братиками і сестричками. Тепер ці дитинчата, повстромлявши пальці в роти і широко розплющивши очі, дивилася на незвичайні сходини. Франко, Пауло і Масімо, звісно, теж прийшли. Але здебільшого поприходили ті діти, що стали вчащати до амфітеатру віднедавна. Вони найдужче зацікавилися тією справою для якої зібралися тут. З'явився, між іншим, і хлопчик з транзистором. Тільки чогось без транзистора. Він сів біля Момо і передусім повідомив їй, що його звати Клавдіо, і що він радий бути з ними. Коли нарешті стало зрозуміло, що ніхто із їхніх прихильників більше не прийде, підвівся Джіджі Гід і врачистим порохом руки закликав до тиші. Розмови Гомін учухли, і довгождана тиша залягла на кам'яних лавах круглого амфітеатру. «Любі друзі!» почав Джіджі на повний голос. «Ви вже всі приблизно знаєте, в чим річ. Про це вас повідомили, запрошуючи на нашу таємну нараду. До нині було так, що все більше людей мають чим раз менше часу, хоча якомога заощаджують його. Та бачите, якраз цей заощаджений час у людей забрано. А чому? Оце саме вивідила Момо. Заощаджений час у людей просто вкрала зграя часокрадів. І щоб покласти край ділам цієї зграї крижанохолодних злочинців, нам потрібна ваша допомога. Якщо ви всі готові нам допомагати, то всю цю нечисту силу, яка найшла на людей, ми знищимо. Він зробив паузу, і діти заляскали в долоні. Згодом, – вів далі діджі, ми порадимося, яких заходів треба вжити. Але зараз нехай Момо розповість, як вона спіткалася з одним таким ліходиєм, і як він сам себе викрив. «Устривай лише», – мовив старий Бепо і підвівся. «Послухайте, діти». «Я проти того, щоб Момо говорила. Так не можна. Якщо вона говоритиме, то і сама, і всі ви опинитесь у великій небезпеці». «Ні!» – гукнула кілька голосів. «Нехай Момо розповідає!» Решта підхопила, і ось уже всі діти загукали хором. «Момо! Момо! мамо, момо Старий бе посів, зняв свої маленькі окуляри і втомлено провів. Рукою по очах. Момо розгублено підвелася. Вона не знала гаразд, кого слухати. Чи Бепо, чи дітей. Нарешті почала розповідати. Діти напружено слухали. Коли вона скінчила, залягла тиша. Від її розповіді всім їм зробилося моторошно. Вони не уявляли собі, що ці часокради такі страшні? Якесь дитинча голосно заплакала, то його швидше вгамували. «Ну?» – запитав Джіджі -Джі у великій тиші. «Хто з вас наважиться разом із нами стати до боротьби проти сірих панів?» «А чого Бепо не хотів, щоб Мумов все нам розповідала?» – спитав Франко. «Він гадає?» – сказав Джіджі, -Джі, підбадьорливо сміхаючись що сірі пани бачать для себе загрозу в кожному, хто знає їхню таємницю, і тому будуть його переслідувати. Та я певен, що навпаки, кожний, хто знає їхню таємницю, застрахований від них, і вони йому нічого не зроблять. Це ж ясна річ, хіба не правда, Бепо? старий лише звільно похитав головою. Діти мовчали. «Ну, принаймні одне певно, – знову обізвався Джіджі, – нам треба будь-що триматися гурту, треба діяти обачно та не піддаватися страхові. І тому я ще раз вас питаю, хто з нами?» «Я! – вигукнув Клавдіо і підвівся. Він трохи зблід. За ним спочатку нерішуче, та дедалі все впевніше підводилися інші, аж поки всі, які були там діти, пристали на думку Джиджі Гіда. «Ну, Бепо! – мов Джиджі. «Що ти на це скажеш?» «Що ж?» – відповів Бепо і сумовито кивнув головою. «Я, звісно, теж з вами». «Отже», – звернувся Джіджі -Джі до дітей, – «порадьмося тепер, що нам робити? У кого є якісь пропозиції?» Всі задумалися. А шось підвівся Пауло, хлопчик в окулярах. «Але ж як вони це роблять?» Тобто, ну як взагалі можна вкрасти час? Яким чином? Справді, – вигукнув Клавдію, – що ж тоді таке час, цього ніхто не знав. З того боку кам'яно окружала, підвелася дівчинка Марія з маленькою сестричкою Деде на руках і мовила. «Може, це щось таке, як атоми?» Вони ж уміють записати на машинці навіть те, що людина тільки подумала. Я сама бачила по телевізору. Тепер бо з усього є спеціалісти. Ось що я надумав, вигукнув гладкий Масімо своїм дівчачим голосом. Фільми знімають на кіноплівку, так? А звук записують на магнітну плівку. Може, і часокради мають якийсь апарат, щоб на нього накручувати час? Якби ми знали, де цей апарат, то просто розкрутили б його, і час знов би повернувся до людей. «В кожному разі», – промовив Павло, поправивши окуляри, – «треба знайти якогось ученого, щоб він нам допоміг, самі ми нічого гісінько не зробимо». «Та завжди ти зі своїми вченими», – вигукнув Франко, – «та їм просто вірити не можна. Ось, скажімо, знайшли ми когось, хто в цьому тямить, як ти знатиме, що він не в спілці з часокрадами». От б ми спіймали рибку. Це була слушна думка. Тоді підвелася якась добре вихована дівчинка і сказала. По-моєму, найкраще було б нам заявити в поліцію. Цього ще бракувало, вигукнув Франко. Поліція. А що вона тут може зробити? Це ж вам не звичайні грабіжники. Поліція або давно вже все знає, і тоді виходить, що вона тут без сила. Але вона просто не помітила ще всього цього свинства. І тоді однаково це ні до чого. Така моя думка. Всі безпорадно мовчали. Але що ж нам треба робити, сказав нарешті Павло. Та ще якомога скоріше, поки часокради не довідались про нашу зустріч. Аж ось знову підвівся Джиджі Гіт. гід Любі друзі, почав він, я добре обміркував усю цю справу, я перебрав сотні планів, поки нарешті знайшов такий, який, я певен, приведе до перемоги. Якщо тільки ви всі його підтримаєте. Та спершу я хотів би послухати. Може, хтось з вас має кращий план? Ніхто не має. Ну, тоді я скажу, що нам слід робити. Він замовк і повільно обвів усіх очима. Понад 50 дитячих облич були звернені до нього. Стільки слухачів він давно вже не мав. Сила цих сірих панів у тому, знову повів він, що, як вам вже відомо, вони роблять своє діло та й кома. Отже, найпростіший і найкращий спосіб їх знешкодити – це розкрити на них очі людям. А як ми це зробимо? Ми влаштуємо велику демонстрацію дітей. Намалюємо транспаранти плакати і підемо з ними по всім вулицям нашого міста. Ми привернемо до себе увагу громадськості і запросимо все місто сюди до нас, у старий амфітеатр, щоб усе людям розповісти. І люди страшенно схвилюються, тисячі і тисячі рушать сюди до нас, і коли тут збереться ціле море людей, ми розкриємо їм їх, цю страшену таємницю. І тоді, і тоді світ відразу зміниться, ні в кого більше не будуть красти час. Кожен матиме його стільки, скільки побажає. Бо часу ж тоді буде доволі, і це, любі друзі, можемо зробити ми, ми всі гуртом, якщо тільки захочемо. Чи можемо ми цього?» Багатоголосий вигук захвату був йому відповіддю. «Отже, я констатую», – закінчив Джіджі Джі свою промову, «що ми одностайно ухвалили наступної неділі скликати все місто до старого амфітеатру. Але доки наш план повинен бути найсуровішою таємницею, зрозуміло? А тепер, друзі, до роботи. Того дня і кілька наступних серед старих руїн йшла таємна, таємна але, але просто гарячкова робота. Сюди нанесли паперу баночок з фарбою, пензликів і клею, фанери, картону, тичок і всього, що тільки могло знадобитися. Як і звідки краще не питати. І поки одні виготовляли плакати, і транспаранти, і нагрудні щити, і інші, ті, що вміли добре писати, придумували і малювали на них яскраві тексти. То були заклики, що повідомляли, приміром, таке. ощаджати час? Але для кого? Навіщо? Час берегти? Але для кого? Приходьте в неділю до амфітеатру. Ваші діти заявляють, ваш час просто розкрадають. У вас часу немає? А чому? Ми, діти, враз поможемо тому. Приходьте, будь ласка, всі на великі збори наступної неділі о 6-й вечора в Старому амфітеатрі. Увага! Дуже важливо. Йдеться про ваш час. Куди щізає він у вас це велика таємниця, але ми вам усе розкажемо. На всіх плакатах стояло місце, день і час зборів. Коли нарешті все було готове, діти з плакатами і транспарантами в руках, з Джі Джі Бепо Момо на чолі, довгою вервечкою рушили до міста. Дороги вони торохтіли клаптями, бляхами, свистіли в свистки, Хором вигукували гасла, і співали пісню, яку Джиджі склав для такої нагоди. Люди, люди, схманіться, стрепеніться, озерніться. Ваші діти кличуть вас, доки ж крастимуть ваш час. Люди, люди, не дрімайте, ви до нас усі рушайте. У неділю ми ждемо, волю вільну вам дамо. Пісня, звичайно, мала ще багато куплетів, усього 28, та, мабуть, нам не конче треба наводити їх тут усі. Разів кілька дітей розганяла поліція, якщо вони ставали на заваді вуличному рухові, та їх це а трошки не злякало. Вони любісінько збиралися десь інде і починали йти звідти. Більше з ними нічого не трапилося, та ніде, хоч як старано пильнували. Не помітили вони сірих панів. Зате багато тих дітей, що бачили процесію, але нічого до ладу не знали, приставали до них і собі йшли вулицями, поки їх набралися цілі сотні, а під кінець навіть тисячі. Тепер у великому місті по всіх вулицях ходили до железні процесії дітей і запрошували дорослих на важливі збори, які мали переінакшити світ. Розділ 9 Довгі збори, що не відбулися, і погані, які відбулися. Велика година минула. Минула, і жоден із запрошених не показався. І саме ті дорослі, яких це найближче стосувалося, ледве чий зауважили на вулицях процесі дітей. Виходить, усе було марно. Сонце схилилося вже низько добрі і тепер, пливло велике і червоне в морі пурпурових хмар. Його проміння торкалося тепер тільки найвищих східців амфітеатру, в якому вже кілька годин сиділи, дожидаючись сотні дітей. Ані безладних вигуків, ні лагідного гумону тепер не було чутно. Всі сиділи мовчазні і сумні. Тіні хутко довшали, ось-ось мало Генс споночити. Похолоднішало, діти почали мерзнути. Десь далеко на церковній дзвіниці в дзигарі вибили вісім разів. Тепер уже ніхто не сумнівався, що все безповоротно провалилося. Ось кілька дітей підвелися і мовчки пішли геть. За ними інші, ніхто не промовив ані слова. Занадто великий був жаль. Нарешті до мому підійшов Павло і сказав, «Нема сенсу більше чекати, Момо. Ніхто вже не прийде на добраніч, мамо. І він пішов. Потім підійшов Франко і сказав, «Нічого не вдієш. На дорослих не варто розраховувати. Тепер ми це бачимо. Я ніколи їм не довіряв, а тепер взагалі не хочу мати з ними нічого спільного». Сказавши це, пішов і він. «А за ним інші». Коли геть стемніло, втратили надію і решта дітей, і також пішла з амфітеатру. Мама залишилася у трьох з Бепо і Джіджі. Згодом підвівся і старий підмітальник. «І ти йдеш?» – спитала мама. «Муж, – відповів Бепо, – маю понаднормову роботу. Вночі?» «Так, нас тимчасово ставлять розвантажувати сміття. Мені час іти. Так сьогодні ж неділя, і взагалі... Досі ж тобі цього не доводилося робити. Ні, але сьогодні нас призначили туди. Сказали, як виняток, бо вони, мовляв, не впораються. Людей бракує і так далі. Шкода, сказала маму. Я б раділа, якби ти сьогодні побув тут. Адже мені й самому не до вподоби, що я мушу йти, промовив Бепо. Але ж треба до завтра. Він скочив на репливий велосипед і розтанув у тьмі. Діджі насвистував собі під ніс якусь журливу пісеньку. Він умів свистіти дуже гарно, і Момо слухала. Та раптом він урвав свист. «І мені ж треба йти», – сказав він. «Сьогодні ж неділя, я вночі сторожую. Хіба я тобі не казав, що в мене тепер така робота? Трохи не забув». Момо великими очима дивилася на нього і нічого не казала. Не жури, свів далі Джіджі, не жури, що наш план не здійснився так, як ми сподівалися. Я і сам думав, що все буде не так, а все ж таки було цікаво, чудово було. Момо затято мовчала, і він, щоб утішити, погладив її по голові і додав. Та не переймайся ти цим так, Момо, завтра воно вже буде сприйматися зовсім по-іншому. Ми вигадаємо щось нове, якусь нову історію, геш? Це... «Була ніяка не історія», – тихо сказала маму. Джиджі підвівся. «Я розумію. Та поговоримо про це завтра. Згода? Зараз мені треба бігти. Я вже і так спізнився. А ти, мабуть, лягай спати». І він пішов собі, насвистуючи ту свою жорливу пісеньку. Тепер маму сиділа сама-самісінька в величезному кам'яному кружалі. Ніч була незоряна. Небо затягли хмари. Схопився якийсь чудний вітер, невеликий, але невгамовний. Він віяв якимсь незвичайним холодом. Це був, так би мовити, попелясто-сірий вітер. Аж ген за великим містом здіймалися кучугури сміття. Цілі гори з попелу, всілякого череп'я, порожніх бляшанок. Шматків пластику, картонних коробок і всякої всячини, яку щодня викидають на смітник у великому місті, і яка тут чекала, поки її переправлять до велетенської печі, де спалюють сміття. До пізньої ночі старий Бепо разом із товаришами по роботі скидав сміття з ваговозів, що з увімкнутими фарами стояли довгою вервечкою, ждучи своєї черги. Та що більше машин розвантажувалося, то більше ставало в чергу повних. «Поспішіть, хлопці!» – одно підгиняли розвантажувачів. «Швидше, швидше, бо ми ніколи не впораємося!» Бепо скидав і скидав, аж поки сорочка прилипла до тіла. Десь на північ вони нарешті скінчили. Бепо, як чоловік уже не молодий і взагалі не дуже міцний, знесилено сів на перекинуту догори речі діряву пластикову ванну, силкуючись відсапнутися. О, Бепо. гукнув котрий з його товаришів. Ми вже додому. Ти поїдеш з нами? Одну хвилинку, Мов Бепо, притуливши руку до хворого серця. Тобі недобре, старий? спитав ще хтось. Усе гаразд, відповів Бепо. Ви рушайте, я ще трохи спочину. Ну, то бувай, гукнули інші. На добраніч!» І вони поїхали. Зробилося тихо, хіба щурий часом, повискуючи, шароділи в смітті. Бепо заснув, схиливши голову на руки. Скільки він так проспав, старий не знав. Збудив його раптовий, повів холодного вітру. Бепо розплющив очі, і сон з нього, як рукою зняло по всьому розлогому гірському кряжу сміття. Стояли сірі пани в чудових костюмах, круглих цупких капелюгах на головах, і свинцево-сірими портфелями в руках і з манісінькими сірими сигарами в зубах. Усі вони мовчали, втупившись очима в найвищу кучугуру сміття. Там спороджено було щось на навзять судівського столу, за яким сиділо троє сірих панів, що, на вигляд нічим не різнилися від інших. У першу мить. Бепо прийняв страх. Він боявся, що його помітять. Тут йому не можна бути, ясно, як білий день. Проте згодом він спостеріг, що вони прикипіли очима до суддівського столу. Може, вони взагалі не бачили старого, а може думали, що то якась викинута річ, а не людина. Так чи інакше, а старий вирішив сидіти тихенько, мов та миша. «Нехай агент номер БЛВ дріб 533 дріб С стане перед очі суду!» Розітнув тишу голос сірого пана, що сидів за столом посередині. Той погук, підхоплений унизу, луною розійшовся на всі боки. Юрма сірих панів розступилася, і в ту вуличку поміж ними ступнув один із них, і став поволі виходити на гору до столу. Єдине, чим він чітко вирізнявся з поміж інших – було його обличчя, тепер, скоріше, біле, а не сіре. Аж ось він опинився біля суддівського столу. «Ви, агент номер БЛВ, дріб 533, дріб С», – спитав той, що сидів посередині. «Так. Відколи ви працюєте в ощадкасі часу?» «Від дня мого виникнення». «Це саме собою зрозуміло. Відповідайте без зайвих слів. Коли ви виникли 11 років?» три місяці, шість днів, вісім годин, тридцять дві хвилини, і саме на цю мить вісімнадцять секунд тому. Хоча ця розмова велася тихо, та ще й досить далеко від Бепо, старий якимось дивовижним чином розумів кожне слово. «Чи відомо вам, – допитував далі середній сірий пан, – що в цьому місці є чимала кількість дітей, – які сьогодні вночі носилися з щитами і плакатами, і які навіть мали страховинний план запросити до себе ціле місто, щоб розкрити йому очі на нас. Це мені відомо, відповів агент. Як ви поясните, невблаганно питав суддя, те, що ці діти взагалі знають про нас і про нашу діяльність? Я сам собі не можу цього пояснити, відповів агент. Але якщо мені дозволено буде висловити одне зауваження, то я просив би високий суд не розцінювати всю цю історію серйозніше, ніж вона є насправді. Дитячі витівки та й годі. Окрім того, я прошу суд зважити, що нам пощастило без ніяких зусиль, зірвати намічені збори, просто не давши на них людям часу. Та навіть якби нам із цим не поталанило – «Я певен, що діти зуміли б їм розповісти всього-навсього дитячу казочку про злодіїв. На мою думку, нехай би ці збори навіть відбулися. Щоб таким чином підсудний!» – островував його мову середній сірий пан. «Чи ви усвідомлюєте, перед ким стоїте?» Агент, наче, трохи скорчився. «А вже, вже ж!» зіткнув... – «Ви стоїте, вівдалі суддя, не перед людським судом а перед судом подібних до себе. Ви знаєте достоту, що нам не одурити нас? Чому ж ви все-таки силкуєтесь дурити? Це, це фахова навичка, пробурмотів агент. Як розглядати вказаний захід дітей, поважно а чи ні? Це ви лишіть на волю суду. Але ж ви самі підсудний дуже добре знаєте, «Ніхто і ніщо не є небезпечнішим для нашої роботи, ніж дітвора». «Я це знаю», – жалібно сказав агент. «Діти, – пояснив суддя, – це наші природні вороги. Якби не вони, то все людство давно було б цілком у нашій владі. Дітей куди важче змушити, змусити ощаджати час, аніж дорослих. Тому один з наших найсуровіших законів каже – за дітею взятися на сам кінець. Відомий вам цей закон? Підсудний. А вже ж високий суде. Ледве видушив із себе звинувачений. І все ж таки, ми маємо незаперечні докази того, сказав суддя, що один із нас, повторюючи один із нас, розмовляв з дитиною та ще й виказав їй правду про нас. Підсудний. Ви часом не знаєте, хто був цей один із нас? Це був я. Відповів агент БЛВ, дріб 533, дріб С остаточно знищений. І чому ви порушили наш, наш що найсуровіший закон? питав суддя. Бо ця дитина, оборонився звинувачений, через свій вплив на людей стала неабиякою перешкодою в нашій роботі. Я вчинив це з найкращими намірами щодо щедка Си часу. Ваші наміри. Нас не цікавлять, крижаним тоном відповіємо суддя. Нас цікавить, єдиний, наслідок. А наслідок у вашому випадку, підсудний, не тільки не був для нас виграшем часу, а ви ще й зрадились перед цією дитиною деякі наші найважливіші таємниці. Чи ви це визнаєте, підсудний? Визнаю. прошепотів агент, схиливши голову. Отже, ви визнаєте себе винним? Так. Але, прошу, високий суд, взяти до уваги одну обставину, що пом'якшує мою провину, а саме те, що мене було найсправжнісіньким чином зачаровано. Ця дитина так якось мене слухала, що витягла з мене все чистісінько. Я і сам не міг би сказати, як воно так вийшло, але присягаюся, що це було саме так. Ваші присягання не цікавлять нас. Ніяких таких обставин ми не визнаємо. Наш закон незламний і не знає винятків. А проти за цю дивну дитину ми ще візьмемося. Як її ім'я? Момо. Хлопець чи дівчина? Мала дівча. Адреса? Руїни амфітеатру. Гаразд, сказав суддя, що записував все це до, до нотатника. Можете бути певні, підсудний, що ця дитина більш не стане нам на перешкоді. Про це ми подбаємо, як найстаранніше. Нехай це вам буде втіхою, коли ми перейдемо до виконання вироку. Підсудний затремтів. А який буде вирок? прошепотів він. Троє панів за судівським столом, схилилися один до одного, пошепотіли і кивнули головами. Потім середній знову обернувся до підсудного і голосив: Вирок агентові БЛВ. Дріб 533. Дрібце винесено одноголосно. Підсудного визнано винним у державній зраді, він сам визвав себе винним. Наш закон велить негайно позбавити підсудного будь-якого часу. «Змилуйте, змилуйтесь, змилуйтесь, залементував підсудний. Та двоє сірих панів, що стояли обабіч нього, вже вирвали в нього з рук портфеля, а з рота сигару. І тоді сталося щось дивовижне. З тієї миті, яку засуджено висмикнули з рота сигару, він став усе душі прозорішати. І крик його чим, даш, чим раз тихшав і завмирав. Отак, стоячи перед суддівським столом, затуливши руками обличчя, він буквально обернувся в ніщо. На останку Бепо здалося, ніби вітер покружляв на тому місці цяточками пополу, а потім і це пропало. Мовчки подалися геть сірі пани, і ті, що були заглядачів, і судді. Темрява поглинула їх, і тільки пополясто сірий вітер ще віяв над пустельним звалищем. Бепо-підметальник і досі непорушно сидів там таки, втупивши очима в те місце, де щойно розплився в повітрі підсудний. Старий, здавалося, був змерз на криву, а тепер поволі знову вітавав. Але ось коли на власні очі пересвідчився, що сирі пани справжні існують. Десятій такі порі, годинник у далині вибив північ, мала мамоші сиділи на кам'яних сходах руйновища і чекала. Вона й сама не знала чого, та й чомусь здалося, що треба ще почекати. Через це вона й не лягала досі спати. Раптом дівчинці здалося, ніби щось доторкнулося до її босої ноги. Вона нахилилася, бо було дуже темно, і вгледіла долі велику черепаху, що підвела голову і якось чудно, не наче всміхаючись, дивилася на неї. Чорні, розумні, черепашині очі поблискували так приязно, наче вона ось щось мала щось сказати дівчинці. Мома просіла над черепахою і почухала її під шиєю. «О, а хто ж ти така?» – тихенько спитала вона. «Як гарно, що хоч ти прийшла до мене в гості, черепашко. А чого, а чого тобі від мене треба?» Мома не могла б сказати, чи то вона спочатку не додивилася, чи, може, це з'явилося в останню мить, але на панциреві в черепахи раптом, де не взялися, ледь помітні світні літери, наче візерунок на його, на його рогових пластинках. «Ходімо!» – поволі прочитала Момо. Вона здивовано підвелася. «Це ти до мене?» Та черепаха вже рушила. За кілька кроків вона… Спинилася й озернулася на дівчинку. «Так і справді це до мене», – сказала Момо сама собі. Тоді випроставшись, і пішла слідом за черепахою. «Іди вперед», – сказала дівчинка. Я, йду, «Я йтиму за тобою». Отак От ступінчик за ступ... по ступінчику посувалися вони за черепахою, яка поволі-поволеньки вивела Момо з кам'яного руйновища і рушила до великого міста. Розділ десятий. Шалена гонитва і некваплива втеча. Старий Бепо мчав на своєму рипливому велосипеді крізь ніч. Він поспішав якомога. У вухах йому раз у раз озивалися слова сірого судді. За цю дивну дитину ми ще візьмемося. Можете бути певні, підсудні, що ця дитина більш не стане нам на перешкоді. Про це ми подбаємо якнайстаранніше. Без сумніву, Мому була у великій небезпеці. Треба якнайшвидше дістатися до неї, застерегти її перед сірими, захистити її від них, хоч Бепо і не знав, як саме. Та це він ще надумає. Бепо налягав на педалі, його біла чуприна лопотіла на вітрі, дорога до амфітеатру лежала ще далеко. Усе руйновище було яскраво освітлене фарами величезного числа елегантних сірих автомобілів, що облягли амфітеатр з усіх боків. Сірі пани десятками сновигали внизу і вгорі по зарослих травою кам'яних сходах, обнижпорюючи кожнісінький куточок. Аж ось вони побачили дірку в стіні, що вела до кімнатинки Момо. Кілька з них повлазили туди, зазирали під ліжко і навіть у кам'яну грубку. Вони повлазили з світіль, обтрушуючи свої чудові сірі костюми і знизуючи плечима. Пташка вилетіла, сказав один. Все обурливо, мовив другий, що діти вночі десь тиняються замість лежати в своїх постелях. «Мені це ані трошки не подобається», – заявив третій. «Так наче хтось її встиг попередити. Не мислимо, – промовив перший. В такому разі хтось мав би знати про нашу постанову раніше від нас самих». Сірі пани стривожено перезернулися. «Якщо її справді попередив хтось, – озвався третій, – то її, напевно, вже близько немає. Шукаючи тут далі, ми б тільки марно згаяли час». У вас є краща ідея? Я гадаю, слід негайно зв'язатися з центром, щоб звідти дали наказ про повсюдний розшук. Ну, центр насамперед спитає нас, чи ми як слід обшукали тутешню місцевість і матиме слушність. Ну, гаразд, сказав перший. Обшукаємо спочатку як слід тутешню місцевість, але якщо дівчатим часом дістане від когось допомогу, то вийде, що ми зробили величезну помилку. Це смішно, сердито перевив його інший. В такому разі центр теж має дати вказівку про повсюдний розшук. Тоді всі наявні агенти візьмуть участь у гонитві. В дівчати нема ніякого шансу втекти від нас. А зараз до роботи, панове, ви знаєте, що поставлено на карту. Тієї ночі багато людей в районі амфітеатру дивувалися, чому ніяк не вчухає шум і ревисько машин на довколишніх вулицях. Навіть найменші завулочки були до самого світанку наповнені ревінням машин, яке, звичайно, стоїть на автострадах, не можна було стуляти очей. А тим часом мала Момо, ідучи за черепахою, неквапом посувалася через велике місто, що тепер не спало навіть у цю пізню нічну пору. Люди юрмами снували туди і туди без перепочинку. Поспішали, мчали, нетерпляче штовхалися, сварилися або мовчки плентались одне за одним нескінченною низькою. На шосе тислись автомобілі, гримкотіли, величезні, завжди переповнені автобуси. На фасадах будинків спалахували вогні реклами, заливаючи людські натовпи своїм барвистим відблиском, і знову гасли. Мому ніколи ще всього цього не бачила. Широко розплющивши очі, йшла вона за черепахою, неначе наче у Вони переходили просторі Майдани, яскраво освітлені вулиці, перед ними і позад них мчали машини, товпилися перехожі, та ніхто не звертав уваги на дівчинку з черепахою. Їм жодного разу не довелося нікому звертати з дороги, їх ніхто не штовхнув, ані однісінька машина не загальмувала через них. Так... Ніби черепаха не знала наперед, де саме тієї чи тієї миті їм не стане на заваді ні автомобіль, ні перехожий. Тож їм жодного разу не довелося поспішати чи спинятися, щоб перечекати. І мама почала дивуватися, як можна так поволі йдучи, так швидко посуватися вперед. Коли Бепо-підмітальник Нарешті дістався до старого амфітеатру, то, ще не злізши з велосипеда, побачив при кволому світлі велосипедного ліхтарика рясні сліди автомобільних шин довкола руйновища. Поклавши на траву велосипед, він кинувся до дірки в стіні. "Мамо", гукнув він, а тоді знов шедучи: "Мамо!" Відповіді не було. Бепо спробував ковтнути слину, в нього Пересохло. Він проліз диркою в чорну темряву кімнатки, спитнувся і звихнув ногу. Тремтячими пальцями він запалив сірника і озирнувся довкола. Столик і обидва стільці з ящиків були перекинуті, матраси ковдра здерті з ліжка, і момо не було. Бепо закусив губу, поборовши хрипке ридання, що роздирало груди. Господи, пробелькотів він. Господи, вони її вже кудись затягли, вони вже кудись затягли, моє маленьке дівчатко, я спізнився. Що ж мені тепер робити? Сірник догорівши, припіг бе по пальці, старий кинув його і поринув у темряву. Як тільки міг, швидко, він виліз у діру і пошкандибав зі своєю звихнутою ногою до велосипеда. Сівши на нього, старий наліг на педалі. Треба до Діджі, одне казав він сам собі. Треба знайти діджі, може, я знайду гараж, де він спить. Би познав, що від віднедавна підробляв собі по кілька дрібняків, ночуючи в неділю десь на невеличкому складі старих автодеталей. Стріг, щоб вони не пропадали, як частенько траплялося. Коли старий нарешті знайшов такий той склад і загатив кулаками в двері, Джіджі спершу завмер, як миша. Чи це бува не злодій, навідалися? Та потім він упізнав голос Бепо і відчинив. Що скоїлося, злякано заламентував він. Терпіти не можу, коли мене отак з зопалу перебиває сон. Мому. Тільки й вимовив Бепо, ледве зводячи дух. з з Мому, сталося щось страшне. Та що ти кажеш? Спитав Джиджі і приголомшливо на постіль. Я ще й сам нічого не знаю, аж задихався Бепо. Щось лихе. І він розповів усе, свідком чого став. Про суд на звалищі, про сліди автомобільних шин довкола амфітеатру і про те, що Момо зникла. Минув чималий час, поки старий скінчив. Бо хоч як він тривожився за Момо, а швидше говорити просто не міг. «Я з самого початку цього сподівався», – сказав він наприклад наприкінці. «Я знав, що з цим добра не буде, і ось вони помстилися. Украли Момо, о, Господи, Джиджі, треба їй допомогти, але ж як, але ж як!» Поки Бе поговорив, рум'янець поволі сходив з обличчя у Джіджі. Йому здавалося, що земля пливе в нього з-під ніг. Аж до цієї хвилини все було для нього просто великою грою. Він і ставився до всього, як до будь-якої гри і до будь-якої своєї вигадки, не думаючи про наслідки. Уперше на його віку одна з вигаданих історій жила далі без нього, зробилася від нього незалежною, і вся фантазія світу не могла тут нічого змінити. Він був цілком безсилий. Знаєш, Бепо, почав він за хвилину, адже могло бути, що мому просто пішла десь погуляти. Вона ж часом так робила. Якось вона була проблукала аж три дні і три ночі. Я гадаю, може, нам поки що нема чого хвилюватися. А сліди шин? питав Бепо. А здертий матрас? Ну, гаразд, ухилився від прямої відповіді Діджі. Нехай там і справді хтось був, та хто тобі сказав, що він її там знайшов. А може вона ще перед тим вийшла, бо навіть їм було все перешукувати, бо на, на що ж їм було все перешукувати і перекидати? А як вони її все ж таки знайшли, спитав Бепо. Що тоді? Він ухопив свого юного приятеля за барки і став трясти. Діджі, не корчіть себе дурня, сірі пани існують насправді. Треба щось робити, зараз таки. Та вгомуся, Бепо, злякано забелькотів Джіджі. А вже ж ми щось зробимо, тільки треба добре все зважити. Ми ж навіть не знаємо, де нам її шукати. Бепо пустив Джиджі. Я йду в поліцію, вигукнув він. Та отямся ж, бо, навіть перелякавшись, скрикнув Джіджі. Цього ніяк не можна робити. Уяви, що поліція кинеться шукати і справді знайде Момо. А знаєш, що вони тоді зроблять? Ти знаєш це, Бепо? Знаєш, де дівають бездомних сиріт? Вони її запроторять до притулку з загратованими вікнами. Оце такого ти добра хочеш для мамо? Ні, промовив Бепо і безпорадно втулився очима в безвість. Такого я не хочу. Але що, коли їй спіткало лихо? А ти уяви, що Ні. Вів своє Джиді. Що, може, вона справді вийшла трохи погуляти, а ти нацькуєш на неї поліцію. Не хотів би я опинитися на твоєму місці, коли вона погляне на тебе востанє. Бепо опустився на стілець, стілець край столу і схилився головою на руки. Я просто не знаю, що робити. Просто сам не знаю, по-моєму, сказав Діді. Треба почекати до завтра чи до післязавтра, перш ніж щось починати. Якщо вона і тоді не вернеться, ми можемо заявити в поліцію. Та певно до того часу все давно владнається, і ми всі втрьох тільки сміятимемося над усією цією дурницею. Ти так гадаєш про Бурматів Бепу, якого раптом охопила величезна втома, як на старого чоловіка він сьогодні таки забагато пережив. «А то ж як?» – спитав Джіджі. -Джі. Він скинув черевика з вивихнутої ноги Бепо, допоміг старому діти до постелі і закутав йому ногу мокрою ганчіркою. «Все владнається», – сказав він лагідно. «Усе буде гаразд». Побачивши, що Бепо заснув, Джиджі зітхнув, а тоді і собі ліг на... на підлозі, поклавши замість подушки під голову куртку. Але спати не міг. Цілу ніч йому лізли в голову сірі пани, і вперше в його безжурному житті його взяв страх. З центру ощадкаси часу надійшов наказ про повсюдний розшук. Усі, як є агенти великого міста, дістали вказівку припинити будь-яку діяльність і стати на пошуки дівчати на ім'я Момо. Всі вулиці аж кишіли сірими панами. Вони сиділи на дахах і по каналізаційних шахтах. Установили непомітний нагляд на вокзалах, в аеродромах, в автобусах і трамваях. Одне слово, вони були скрізь. Але дівчата на ім'я Момо вони не знайшли. Слухай, черепаху, спитала Момо, куди ти мене ведеш? Вони саме переходили якийсь темний задвірок. Не бійся, засвітилося на спині в черепахи. «А я і не боюся», – сказала мамо, прочитавши той напис. Та сказала вона це, скоріш, сама собі, щоб підбадьоритись, бо їй було таки трохи боязно. Шлях, яким вела її черепаха, ставав дедалі химерніший, дедалі заплутаніший. Вони переходили садки, мости, тунелі, підворіття й коридори будинків, ба навіть кілька льохів. Якщо, якби Момо знала, що її шукає, за неї полює ціле військо сірих панів, вона б, мабуть, боялася ще й не так. Але дівчинка проти й гадки не мала, і терпляче, ступінь за ступеню, йшла собі за черепахою тим неймовірно заплутаним шляхом. І це було добре. Як перед тим черепаха непомітно знаходила шлях, вільний від транспорту, так і тепер вона, ніби, напевне, знала... Коли йде мають, проходити переслідувачі. Часом сірі пани натрапляли таки на стежку втікачок, тікачок. Та тільки на мить пізніше. Зустріти вони не зустріли їх жодного разу. «Щастя, що я вже вмію так добре чика... читати», – сказала Момо, не чувши ніякого лиха. «Правда ж?» На панцирів черепахи блеснуло, мов сигнал осторохи. «Тихо!» Момо не зрозуміла, чому слід мовчати – Проте скорилося, зовсім недалечко від них шаснули три темно сірі постаті. Будинки в цій частині міста ставали чимраз понуріші й бідніші, високі житлові казарми з полупаним теньком тяглися вдоль, вдоль, вздовж вулиці, на яких було повно баюр. Тут було зовсім темно і безлюдно. До центру щадка часу. Надійшло повідомлення, що дівчинку мамо помічено. «Добре», – відповіли з центру, – «ви її спіймали?» «Ні, вона раптом наче в землю запалася. Ми знову згубили її слід. Як це могло статися?» «Ми самі себе про це питаємо. Щось тут не те. Де саме вона була, як ви її побачили?» у то й річ. Йдеться про зовсім невідому нам частину міста. Такої частини міста немає», – заявив центр. Мабуть, що є? Таке враження, як би це сказати, немовби ця частина міста лежить на краю часу, і дівча йшло саме до цього краю. Що? закричали з центру. Відновити гонитву! ви повинні будь що спіймати її. Зрозуміли? Зрозуміли. Пролунала попелясто сіра відповідь. Спершу му подумала, що вже сіріє. Але це дивне світло взялося десь раптово, саме коли вони повернули на цю вуличку. Тут стояла вже не ніч, але ще й не день. І ці сутінки не скидалися ні на досвітні, ні на вечорогі. То було світло, що незвично чітко і виразно освітлювало образи всіх предметів. І водночас воно не наче йшло не звідки. Чи, скоріше, звідусіль одразу. Усе тут, навіть найдрібніші камінчики, кидало на землю довгі чорні тіні, які падали на всі біч. Так, не би, оце дерево освітлювали зліва. Оцей будинок справа, а о той пам'ятник спереду. Та й пам'ятник той був дуже химерний. На великому кубічному цоколі з чорного каменю здіймалося здоровенне яйце. Ото й усе. Будинки тут були чудні. Мумо таких ще ніколи не бачила. Сліпучо білі зверху, а всередині засновані чорною тіню так, що не можна було бачити, чи там хтось живе. Одначе десь у глибині душі Момо відчувала, що ці будинки поставлені зовсім не для того, щоб у них хтось жив, а задля якоїсь іншої таємничої мети. Вулиці стояли пусткою. Не було ні людей, ні собак, ні пташок, ні машин. Усе здавалося застиглим і неначе втопленим у скло. Не війну, навіть вітерець. Мама дивувалася, як швидко вона тут посувається вперед, хоча, здавалося, черепаха йшла тепер ще помаліше, як досі. А поза цим дивовижним куточком місця, там, де ще стояла ніч, Вулицею через баюри мчали три елегантні автомобілі з уімкненими фарами. У кожному сиділо по кілька сірих панів. Один з тих, що сиділи в першому автомобілі, саме й помітив Момо, коли вона звернула у вуличку з білими будинками, на якій розливалося таємниче світло. Проте, коли сюди наїхали переслідувачі, скоїлося щось незбагнене. Машини просто не могли зрушити з місця. Шофери газували, колеса шалено крутилися, але машини не їхали. І край, неначе з шаленою швидкістю, гналися по рухомій стрічці конвеєра, яка з такою ж таки швидкістю сунулася назад. тимто, що дужче вони розганялися, то далі були відмити. Помітивши це сірі пани, проклинаючи все на світі, повискакували з машин і пішки кинулися на вздогінці за момом яку ще можна було розгледіти, гену удалені. Вони бігли, аж мінилися, та коли нарешті геть знеможені спинилися, то побачили, що просунулися вперед рівно на десять метрів. А вума вже зникла в долині між сніжно-білими будинками. «Все!» – сказав один із сірих панів. «Кінець! Тепер нам її не схопити!» «Не збагну, – промовив другий, – чого ми не могли зружити з місця?» Я й сам цього не збагнув, відповів перший. Та хто значи, пом'якшиться нам кару, гадатиме, що нас судитимуть? Цілком певно тільки те, що не хвалитимуть. Усі, як один сірі пани, понуривши голови, поприліплювались на своїх машинах, хто на радіаторі, хто на багажнику, хто де. Тепер їм поспішати було нікуди. А десь уже далеко-далеко з відтіля, в плетеві пустельно-сніжних білих вулиць і майданів, і йшла за черепахою Момо. І саме тому, що вони йшли так повільно, вулиця ніби пливла вперед з ними разом, а будинки не би пливли назад. Ось черепаха ще раз звернула за ріг, за нею звернула й Момо, і спинилася вражена. Перед нею повстала вулиця зовсім інакша, ніж усі ті, які вони пройшли досі. Це, власне, була і не вулиця, а вузенька вуличка. Будинки, що тяглися оба бічнеї, були, мов, справжнісінькі казкові скляні палаци з численними башточками, мистецькими карнизами, терасами, які не з прадавніх часів – Простояли на дні морському, а тепер несподівано виринули, обвішані водоростями, оброслі мушлями й коралами, і все тепер ламутраво полискувала всіма барвами. Вулицька впиралася в будинок, що стояв у поперек. Посередині цього будинку була велика зелена брама, прикрашена мистецькими барельєфами. На стіні просто перед собою Момо вгледіла білу мармурову табличку, на якій був напис з золотими літерами. «Вуличка Ніколиця!» Момо читала напис якихось кілька секунд, а все ж черепаха опинилася тим часом уже далеко попереду, майже в кінці вулички перед тим останнім будинком. «Зачекай мене, черепашко!» – гукнула Момо, але на диво не почула свого поклику. Зате Черепаха начебто її почула, бо спинилася і озирнулася. Мому хотіла було рушити за нею та тільки но вступила у вуличку ніколицю, як їй здалося, ніби вона йде проти води чи проти потужного, але все ж невідчутного вітру, який просто несе її назад. Вона нахилялася вперед, опираючись в тій таємничій силі, хапалася за стіни будинків. Часом просто лізла навкарачки. «Я не можу!» – гукнула вона нарешті черепасі, що дрібненькою цяточкою сиділа в кінці вуличці, вулички. «Ти поможіть мені!» Черепаха повільно вернулася назад. Коли вона нарешті опинилася біля мамо, на панцирі в неї світилася порада «Іди навспак!» І мамо спробувала. Повернулася і пішла вперед спиною. Іти відразу стало дуже легко. Та диво-дивне, тільки, но ну, вона пішла навспак, як стала навспак і думати, і дихати, і сприймати. Одне слово – стала жити навспак. Аж ось вона вдарилася об щось тверде. Обернувшись, дівчина побачила, що стоїть під останнім будинком у кінці вулички. Вона трохи злякалася, бо зелені металеві двері – Вкриті барельєфами, здавалося, їх зблизька просто таки велетенськими. Хіба я відчиню їх з острахом подумала маму. Але тієї ж миті обидві половинки дверей раптом розчинилися навстіж. Маму загаялась перед дверима, ще на мить. Вона побачила на них табличку, яку тримав у зубах білий однорожець і на якому був напис Будинок, ніденець. Через те, що Момо читала ще не дуже швидко, поки вона скінчила, половинки дверей стали вже поволі сходитися. Дівчинка мершій шаснула між них, і тоді ця велетенська брама, глухо загримівши, зачинилася. Момо опинилась у високому, дуже довгому коридорі. Праворуч і ліворуч стояли тут кам'яні постаті чоловіків і жінок, що ніби підтримували стелю. Таємничого зустрічного потоку тут не було і сліду. Момо йшла тим довгим коридором, слідкома за черепахою, яка все лізла попереду. В кінці коридора черепаха спинилася під дверцятами такими невеличкими, що дівчинка змогла з них пройти, тільки нагнувшись. «Ми прийшли», – засвітилося на панцирів черепахи. Момо присіла і побачила на маленьких в дверечках просто в себе перед носом табличку з написом «Майстер секундус мінутус мінутіус гора». Мому глибоко зітхнула, а тоді рішуче натиснула на кнопку маленького дзвоника. Коли дверечка відчинилася, зсередини почулось багато голосе, ніжнотонне цокання і дзищання дзвоніння й гудіння дівчатко рушила туди слідом за черепахою і маленькі двері замкнулися за ними на замок